<تصفيق> <تصفيق> الحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه أن أعوذ به من شعور أنفسنا عن سيئات من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد في نعصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محبثاتها وكل محدثة بداه وكل بداة مضلاء علىه ثم أما بعد نسف وراش البرشرة تدعواني قبر 4 أجد في التوم بيتم حديثه وبرقه جمع دوش اسمه لشيسة الحديثة وكومي أوتر كاجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في ساعة الأولى فكأنما قرم بدنة ومن راحة في ساعة الثانية فكأنما قرب بكرة ومن راحة في ساعة الثالثة فكأنما قرب كفشكك إلى ومن راحة في ساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راحة في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمينا الذكر ف Luftever rescate هنا يدوش ق مرة أكثر ه ode u prvom času, prvom sahatu, kao da je prinio žrtvu deve. Ako ode u drugom, kao da je prinio žrtvu krave. Ako ode u trećem, kao da je prinio žrtvu rogata ovna. Ako ode u četvrtom satu kao da je prinio žrtvu kokoši. Ako ode u petom, kao da je prinio žrtvu jajeta. Pa kada izađe imam... Dođu meleki da slušaju opomenu zikr. Ovaj hadis Ebu Horejre je veliki hadis, a svi hadisi poslanika, s.a.v. su veliki, iako bili koncizni i kratki po svome sadržaju, oni su po svome značenju i porukama koje nose veliki. I zato ne mogu presušiti nikad riječi poslanika, s.a.v., I da čovjek živi životom, nuha ale i selam, i da živi do kijavetskog dana, ima šta pričati o rječima poslanika, lof, srme, i ne može se napričati, nikada. I kada bi se napisala posebna dijela, kako kaže Milom Lepke na ome hadisu, ne bi bilo pogrešno. Da se napiše posebno djelo o ome hadisu, ne bi to bilo šta? Ne bi bilo pogrešno i imalo bi dovoljno materije da se o njemu piše. Ali mi ćemo po našem običaju skratiti, i skratiti, i skratiti... Nekoliko puta skratiti da spomenemo samo ono što je najbitnije znači iz hadisa za nas što može koristiti. U ome hadisu je poticaj na kupanje petkom i o tome smo govorili u drugom hadisu. Ako sjećate u drugom hadisu, hadis Abdullah ibn Omara u kome se kaže Men džaye min kumul džumu ate felijav tesil Ko dođe na džumu neka se okupa, tada smo govorili o razdjelženjem i džulemom, Da li je kupanje šta? Vađib ili je sunnet? I sjećate se predaje Omara i Osmana. Sjećate se? Na ko? Nemojte mi diplomatski odgovora. Sjećate se ili se ne sjećate? Dobro. Sjećamo se, dobro je. Abdi je vas je spasio. Abdi odgovorio u ime džemata. Sjećamo se. Sjećate se, aha, dobro. Znači, mi smo spominjali predaje koje govori. Jelene predaje ukazuje da je kupanje šta? Vagiba druge ukazuju da je kupanje sunnet. Recimo ko dođe ko se petkom ovaj <gled> abdesti dobro je djelo učinio. A ko se okupa bolje ili lepije postupio. Pa to ukazuje da kupanje šta? Nije madžiba, a imamo ovdje hadis u kome se kaže menjae minkumul džuma ta feliqtasil ko vazoje petkom neka se okupa. I sećate se hadisa u kome sećate se tumačenja hanefijski učitelja neke koji kažu Kada smo tumačili riječe Allah Azuđel fe ida ođebet džunubuha fekulu minha a kada padne njen bok pa smo kazali da ođebe u haajetu imamo, imamo hadisu kome se kaže kupanje petkom vađib svakom punoljetnom muslimanu. Tako je došlo vađib. Gaslu jeumel džumati vađibuna ala kulli muhterim. Hadis kod Bukhari Dobro, šta znači ovdje vađiv? Neki učenjac kaže vađiv znači da nije obavez. Kako pa mi znamo da je vađiv obavez, nije obavez. Pa onda dokazuje to aj tomu kome kaže se pa kada padne, ko? Deva. Kada je zakolješ, devu kada kolješ, kako spominje o kur'anu, salaf. Salaf, znači zavežeš joj nogu kolenu i na jednoj prvo stoji. I onda je prekolješ, zato ne bi mogla udariti drugom nogom pred njom. I onda ona padne šta na, kada krv istvori, ona padne na bok. E kada padne, to je fejda ođebet džunubuha, kada se njen kraj spusti, padne. Ova ulema kaže, znači, kada padne sa tebe, šta? Kupanje, znači, spada, obave za čega? Kupa. Pa smo o tome govorili, znači, ali Allah, te argumenti su da čovjek ne treba ostaviti kupanje, u svakom slučaju, nećemo srećiti ono što smo, jeli govorili. Dakle, hadis ukazuje našta na ovaj, odliku kupanja, znači, petkom, jeli, a, I u hadisu Ibnu Amara je došlo, kaže se, men džajem inkumul džumu ate felijam tesil. Kod vas dođe petkom na džumu. A ovaj hadis je ovdje nije spomljeno, znači dolazak nije to ograničio, nego općenito znači da se okupa čovjek i da poranina i da porani na džumu. I ni napravi ovaj hadis razliku između buškarca i žene, između dječaka i djevojčice, nego svako ko dolazi na džumu šta da se okupa, jer su i badeti ispravni od koga. Od, od, od male djece, je tako? zate da je došla žena poslaniku sa osvemi, gdje kaže, Allahom poslanicu kaže, ima li ovaj hađ? Kaže, ima hađ, od tebi je nagrada. Pa ispravno malo djeta, znači ta iba. Oh, hvala mu je da se, jeli, da se okupa. Iako je kupanje petkom posebno potvrđeno za punoljet nekoga. Muškarce. Za punoljetne muškarce je posebno, znači potvrđeno Naci kupanje kupanje petkom to je jedno više drugo je više da je sunnet a ono me ko je obavezan da dođe na džumu znači ako bi žena došla da klanja šta džum ili putnik dođe nije dužan da se šta jer on u osnovi nije dužan šta da klanja džum jer putnik nije dužan da klanja tako ima hadis o čemu da putnik ne treba klanjati šta putnik rob žena iako je hadis daiv Hadis je daib. Tore. Ali ulema <coughs> složna. Ulema je složna da puti kleklja šta? Džume. Pa šta je jači sa dokaz? Hadis ili consensus? Consensus znači u lema je jači dokaz od čega? Od hadisa. Molim? jači? Jači je consensus. jeste. Jer to je jednoglasni mišljenj, jednoglasno mišljenje umme. Hadis može biti slab. Hadis može biti da se protumači metaforički, da se rondesi na to. Može biti dokinut, je tako? A kada ulema se na složi, to je završen. To je znači dokaz koji je kategorički. Jeste. Dobro. Imamo, mišljen isto da je, je sunnet svakome ko dolazi, kao što je kupanje, ali recimo na bajram svakome ko dolazi, pohvalno. Neki učenjaci kažu, kupanje i petkom propisano zato što će čovjek obarati pogled. Kada iziđe napolje, obaraći šta? Pogled. Kažu, kada se okupa, to, to smiri njegovo tijelo i izlazi napolje, onda će oborti pogled. Ovaj, I to dokazuju hadisom u kome se kaže ko iziđe petkom, na džumu i okupa se gusulom od dženabeta. Jel Ko iziđe petkom, na džumu i okupa se gusulom kako se, jeli, od dženabeta. Pa kažu, na takav način to će mu biti šta? Za njegovo srce i za njegove oči smirenije znači da izvidje na ulicu. Ali ovo je dokazivanje slabo. Kako rekao, imam joj i drugi, jer cilja se ovdje je gusnom od dženabeta, kako? Da svojstva kupanja petkom bivaju kao svojstva kupanja od čega? Od dženabeta. Nikako se ne, pis, ne misli, znači da se kupa kupanjem koje je obavezno bilo da je nakon intimnog kontakta ili da je nakon polucije usno i slično tome. Nego se misli da svojstva kupanja odgovaraju čemu? Pa kako se čovjek kupa od dženabeta, tako se kupa i petkom, znači, Kada krene na rađum. Znači na isti način se jesti. Došao je hadis koji, e, koji podupire ovo što što smo kazali. Ima jedan rivajec, znači ima jedno predanje koje bileže budavodi drugi u kome kaže poslanik sa osaname men gasele uog tesel ko se opere i okupa pijetko. Kako opere se i okupa? U Lema, u Lema ima po hadisu nekoliko tumačenja različitih Mi ćemo spomenuti samo ono što je najjače ovdje, ako Bog da, a to je da opere, se misli opere glavu. I okupa se, opere ostatak čovjekovog tijela. Da opere šta? Glavu i okupa se. I onda dođe, ima za svaki korak godinu dana posta i godinu dana noćinog namaza. To je nagrada, znači onome ko to uči. Odje se kaže men raha, men raha. Ar Aravaš u arapskom jeziku je a pješačenje poslije podne. Dobro, pazite sad. Pješačenje poslije podne. U osnovi, u arapskom jeziku, riječ Raha je postavljena za pješačenje poslije podne. Iako su neki učenjaci se opirali tome, pa kažu ovdje se cilja ko ode u džamiju. Jer ako bilo ko ode poslije podne, ne može stići šta oni pet, čega? Sahata o kojima govorimo Ne može stići pet sahata Odakle mu pet sahata posle poodne Gdje pet sahata posle poodne Kad se odmaklanja šta Džuma posle čega Posle poodne jel namaz Pa se misli ko ode početkom dana Jer može ovo Aravah Može se koristiti Znači kao što sam spomenuo ajtu Kad dođemo do njega može se koristiti za hodanje i početkom dana i krajem dana. Braćo, ovo je jako bitno koliko arapski jezik zasjeca u širijatske nauke. Jer razumijevanje ponekad širijatskih dokaza uopisi o čemu? Opoznavanju arapskog jezika i pravilima arapskog jezika i razumijevanju arapskog jezika. Pa zato je islamski učenjaci jako puno znači govore šta je jezičko to je znači, ovaj, može značiti. Pa se misli ko ode na početku dana. Uzvišen je Allah Tebarak je u tala kaže oli I smo dali Suleimanu, a.s. vjetar, guduvuha šahrun, waravahuha šahrun. Nosio ga je taj vjetar, a ujutro je prevalivao rastojanje od mjesec dana, a na večer je pre, prevalivao rastojanje od mjesec dana. Imam Esa'ale bi u svome tefsiru navodio nekih mufesira, da su ovaj aj tumačili tako što kažu, a, išao bi Suleiman, a.s. od ujutro do podne rastojanje koliko ljudi putuje koliko. Mjesec. A od podne do nave čega taj isti vjetar nosi koliko ljudi putuju šta? Mjesec. Pa on pređi od, od Sabaha do Akšama onoliko koliko su ljudi prelazili dva mjeseca hoda. Koliko su ljudi prelazili šta? Dva mjeseca hoda. Kaže ima Melhatabi da se ovdje cilja odlazak na džumu. I da se porani znači na džumu. Jer ako kažemo da je to hodanje poslije šta? Zevala, poslije nastupa podne, onda ne može čovjek ispuniti šta? Pet Sati. Znajući, braće, da je ovdje nekao nema kazala, na osnovu ovoga jezičkog značenja, kažu ovdje revaš, taj odlazak menraha, kažu to su stepe, to je simbolika za stepene ljudi i njihove deređe, nakon nastupa vremena. Iako je to tumačenje slabohadisa. Ispravno je tumačenje da se odlazi šta? Što ranije znači na, na džum? Ispravno je da je taj prvi sahat poslije zoren odma poslije zore dok sabah znači gdje si tu ostaneš ili odeš kući okupaš se istuširaš se pa dođeš poslije zore u tom pravcu a recimo danas u Egiptu ko hoće da sluša um, hutbe ne znam Muhameda Hassana ili Abu Sa'kal Huwaynija ili nekog al-šejhova poznati on mora znači moraš doći prije sabaha da toliko da sjedneš dođeš u džamiju samo i onda do podneseš dišča kaš odbe a ko će slušati je zato što klanja po 10, po 20, 30 ljudi, po ulicama, sve je zakršeno koliko se vidi, je tako, a onda še kad izlazi ovaj, ovaj kakav crni kamen, nijeko crnoj kamena nije gužba kao ku njega, kada, kada izlaze na To je, znači, a, da bi se pomirili, znači, znači, značinje hadisa, kažemo da je to odlazak, ovaj, raha, znači, odlazak u prvom vremenu, znači, dana. Mi imamo hadis <kuh> koji podrža ovo značenje, o kome se kaže petak ima 12 sati. Petak ima koliko? 12 sati. Pa podijeli ti 12 sati, znači na vrijeme, i dobija šta je period. Da nema nekom se da sat 60 minuta. ne ono uvijek dužno 60 minuta. Nego se podijeli, znači, i onda se dobije znači, to vrijeme, koliki je jel, taj razmak, i učinio je ovdje petak cijeli dan u 12 sati. A nije učinio da imamo 5 sati, odakle, postoje zavala. To je znači, to je... Nemoguće i to je da je ispravljeno. Ovaj hadis bilježe Budavud da petak ima 12 sati i on je ispravljen po muslimovim kriterijama. Tako kaže imam hakim i tako su ga podržali. Imamo je bilo molekini. Ibn Hajar u Alaskalan je imam hakim i podržavamo je znači u tome. Neki učenjaci šafijski, kao imam Al-Mawrdi u svom dijelu kabir kaže da je to da je prvo vrijeme nakon izlaska sunca. <kli> dakle, ovaj saat, recimo prvi saat, oni Taj prvi sahat, on ima svoje prvo i šta? Zadnje vrijeme. Kada se, se dojdeći ime sa drugim sahatom. Ko dođe u prvo vrijeme? U prvom sahatu. I ko dođe u zadnje vrijeme? U prvom sahatu. Jer nagrada ista? Nije ista. Ne može biti ista nagrada. Oni su obodvojica došli šta u prvom sahatu, ali se razlikuju. Kao li svoj što se džemat razlikuje? Džemat su trojica, jesu li džemat? Petjerica i deseterica. A je li hiljada džemat? Koji je džemat bolji? Što je veći, kaže poslanic u Hadisu, namaz dvojice je bolji od četverice. Namaz četverice bolji od dvojice, namaz osmerice je od četverice. I što je više, veća je šta? Na, tako je rekao poslanic, salallahu alaihi wa svema. Znači, i ovo se ovdje razlikuje. Oni su došli, oni imaju jedan i drugu nagradu, čega? Deve. A nisu sve deve iste, je tako? Nisu sve deve iste. I deve se razlikuju, jeste. Pa tako se razlikuje njihova nagrada. Tako se razlikuje njihova nagrada. Ili onaj koji je došao u srednjem, došao u pola sedam. Jedan u 6 došao jedan u pola 7 jedan u, u 59. 6 59, jel u redu? Nisu imiste sve, braćo, uzvišeni, ale zružen nikome ne čini nepravno. Svako ima, znači, nagradu, svodno trudu i ne mogu nikako dvojica biti šta. Ovo dvojica kvaljaju na desnoj strani u sap. Ali jedan došao 15 minuta ranije. Ne može nagrada biti ista nikako. Ne može biti ista ili je sjedio između dva namaza i čekao namaza i ostao na tom mjestu i da klanja, ne može nagrada biti ista. Zdravstvo da ono koji je odšao, je tako, sjedio u trgovini, pio kahvu, čaj, pa potom došao i klanjao. On ima nagradu desne strane, ali nema nagradu kao neko koji je sjedio ovdje, šta i učio Kur'an ili ziklio i slišao tome, jer su u trgovini manje zikri. Kaže Imam El-Gazali u svom dijelu Ehjaul din. Da je prvo vrijeme, poslije sabaha, o, poslije nastup azore, do izlaska sunca. Drugo od izlaska sunca, dok skunce ne oskoči, znači, a, jeli, nakon toga, treći je, kada nastupi vrijeme duha namaza. Četvrti, peti je, poslije duha namaza do podne. Tako je to podijelio. I kaže Imam Gazalija, nema odlike onaj ko dođe poslije podne. Ovo je jako bitno. Kaže se, Fejda Harajel imam Pojavile su anđeli, slušaju se zikr, pa kada imam iziđe, meleki zatvaraju suhufa, pišete ne piše votoje i slušaju zikr. Slušaju šta? Zikr opomen. Pa je Vito znači da čovjek uđe u džamiju prije fendije. Protivno neće biti znači ugrežen suhuf. Ume hadisuje pohvala čovjeka da ide što ranije znači u džamiju petkom. I to je stav većine islamskih učenjaka. Kažu da je pohvalno da čovjek izlazi u prvom, znači vremenu, da ide u džamiju. U ovome hadisu nije spomenut šesti sahat. Šesti sahat nije spomenut. Nego je spomenut koliko? 5 sati je spomenut. Došlo je kod nesajje da se kaže, poslije ovce se spominje patka. Kao poslije ovce patka, a posle patke je kokoš. A posle kokoš šta? Jaje. Pa imamo patku između čega ovce i, i kokoši. A imamo u drugoj verziji, da je poslanik, svoj sam rekao, poslije, poslije kokoši je spomenuo vrabca. Poslije kokoši vrabca, a potom jaj. Pa bi tako hadis imao šest sati. I ovaj hadis su, ovi lanci su pre, ispravni, ali imam ne, ovi kaže da su iznimni. Da su šta? Hadis su ispravni, ali hadis šta? Metna hadisa je izniman, kažu to nisu vjerodostojne zbirke poput Buharija i Muslima spomenule. Pa kažu da je hadis znači da je hadis izniman. pa je odlika do znači do zavala, do nastupa podneškog vremena, jer nakon toga je šta? Ezan i onda je zabranjeno kasiti. E ta čovjek može samo greh ako namjerno kasiti. Ti si do podne slobodan, kad hoćeš doći, bude na, kada imaš mogućnost doći. Ali poslije podnijeti je, nakon je zana, da kasniš na džumu, jer oslušanje džume je šta? Vađim hutbe, a klanjaju za svakako, onda ako zakasniš, onda to biva znači haram i zabranim. I mnogo ljudi, braćo, ima hadis kome kojem mi ko tri džume ne bude klanja Allah će mu zapeći srce. I on klanja dvije propusti, pa jednu klanja. Ne da treće nikako da ga uhvati. Da mu ne to je pogrešno. Ne smiješ propusti jedne džume. Za tri džume se navodi posebna kazna. Ali to ne znači da je jednu dozvodnjeno propusti. Nego čovjek je dužan da klanja. nači ako nije putnik, da kanja sve džume. Dobro. Jednoj osobi nije sunnet da požuri u džamiju. U ovih prvi šest sati. Koja je to osoba? Ma jedna vrsta ljudi, njima nije sunnet da požure u džamiju. Nego će doći u zadnjem baktu. Svaje buzorom. Pa nije svaj muzeo, dođe i otiče, promijenit Imam. Efendija. Da, vidite, vidite Efendije. Efendija nije dužan, je, Efendija izlazi na, mim, na minber kada? Neposredno prije za On izlazi, znači, na minber. I nije dužan, znači, jer ovdje se kaže u Hadisu, pa kada iziđe imam, dolaze meleki i slušaju šta? Opomeno, tako, slušaju zikr. Iako je Ibnu Hadžar rekao, kaže uvod, da je slabo kaže, postoji mogućnost da imam dođe i da sjedi i da iziđe sa mjesta na kome sjedi. Ne mora da iziđe šta? Iz svoje kuće. Iako od poslanika sam sam nije da je žurio, ovaj, požurio, jeli, na hutpu poprije znači, vremena. Pa je ovdje, znači, inne ekramekom indallahi atkakom, najbolji od vas, oni koji su najbogobojazni. Pa je dolazak taj ranu u i požuriti, je dokaz znači, bogobojaznosti, Čovjek, i tempo života, naročito u ovakvim sredinama ne dozvoljava čovjeku to, ali ako čovjek ima mogućnost da dođe po Sahata, ranije Sahat vremena, to je hajdi bereket inshallah ta da ima za to nagradu najbolju, ako može doći pješice. Znači da ne dolazi ovaj autom, pješice ima će veću nagradu. Potom kaže kao da je zaklao rogata ovna. Rogatovan, zato što rogatovan, tomu daje šta? Lijepo, to je ukras. Ako lijepi rogovi, ali tako, oni umotani. To je ukras za koga? Za ovna. Kao što je za čovjeka ukras brada. Brada je ukras insana. Zato je Aisha, radi Allah, govorila na muškarca. Kaže, subhanel lezi zajjena riđale bileha. Kaže, slavljen neka onaj koji je ukrasio muškarce sa bradom. Tako se ona zaklinjala. Ili tako je onoga koji uprasio muškarice šta sa vradu. I bolji je rogatovan za, za bolji rogatovan od onoga koji to nije. Iako je došlo kod Ibnu Huzeme je došla predaja o kojoj se kaže ovca umjesto rogata ovna. Spomenuta je šta ovca? A spomenuta je ptica umjesto koga? Umjesto kokoši. To je od ravija, znači kako su prenosli hadis, ovaj prenosli hadis u, u čemu u Značenje, su hadisu, značenje. Dobro. U ovome hadiso je dokaz da, je, da su deve bolje od krava Za kurban Jer su deve spominute šta na prvom Pominute na prvom mjestu I Islamski učinjajac su složni Bez razilaženja da su deve bolje Od krava za hedi Na hadžu, Da je bolje zaklati deve od krave A da je krava bolja od čega? Od ovce A da je ovca bolja od koze To je, je znači, po tom pitanju složna ali se razilaze kada je u pitanju kurban. Ono je tamo hedi, Jel u redu? Ono je tamo hedi za hađ. Govorimo o kurbanu koga kolje je čovjek koji je u mjestu boravka ili je na hađu, ali kolje je šta? Kurban hedij svakako mora klati. To mu je obaveza kojemu temetija ili Karim kod je džumhura u leme ne mora klati. Šta? Tamo hedi, kurban. To je hadski kurban. Mi govorimo o kurbanu o našem. Da li, je bolji, da li je tu bolja deva ili je bolja šta? Krava ili je bolja ovca? Pa imam šafija, jebu Hanife i većina učenjaka kažu da su najbolje deve, potom krave, potom ovce. Isto kao pričem prihedju na hađu. Dok ima malik kaže ne, najbolje su ovce, potom krave, potom deve. Iako neki malikijski učenjaci nisu ovo prihvatili, ali ovo stavi mama malika. Zašto? Kažu poslanik sallallahu alaihihove seleme je zaklao dva rogata ovome. Klao je poslanik sallallahu alaihihove seleme. I kažu meso ovce je ukusnije od mesa. Čega? Meso deve je ovaj a, teško. I nije ukusno kao što je meso ovce. Iako ovaj hadis, spolječno značanje hadisa je suprotno tome. Jer je prvo spomenuta šta? Deva da je najveća nagrada za nju. Kažu, kaže imam malih kaže ne, meso ovce ukusnije i bolje. A ovi kažu, jeste ukusnije i bolje, ali ne, sa deve i krave ima više. Redu? Pa kažu, dvi imate ukusnije, ali mi imamo šta? Mi imamo više. U svakom slučaju, tu je raziložen znači, među islamskim učenjacima. Pa je kod imama Malika najbolji ovan, potom jarac. A jarac je bolji od koze. Jel tako? A jarac je bolji od koze. I onda dolaze deve i onda dolaze krave. Kada je uzvišenji Allah zađeli skupio Ismaila alaihissalam, kaže Ufedeinahu bihzibhina alvim I mi ga iskupi smo velikim kurbanom. Kažu da je ovaj bio kurban šta? Krava ili deva. Ovan, veliki bio, Pa kažu da je bilo nešto bolje da uzvišenji Allah iskupi Ismaila, iskupio ga šta? Time, nego nije bilo bolje ništa za kurban od čega? Od ovce, znači. I kažu, zaklavo je poslanika, osavim, dva debela Ima jedan hadis u kome se kažu da je ovca bolja, ali hadis je daif. Kažu Ibn Abdul Ber, nema taj hadis lanca, prenosilaca i ne može se znači sa njim, ne može se njim dokaziti. Dobro, zašto je nazvan ovaj Mofedeinahu bi Zibhin al-Vim, iskupili smo ga jednim velikim kurbanom? Kažu, ima predaj od Ibn Abasa da je rekao da je taj ovan uh, u, u džernetu bio 40 godina. Pa je onda šta? Zaklan. I da je to ovan stvari koga je zaklao sin, bolji sin Adem A.S., za koga se kaže da mu je bilo ime Habil, da ga je zaklao, da ga je primio žrtvu koga je uzvišen i Allah primio. Pa ga je uzigao u džennet, pa je gajan u džennetu, pa je nakon toga iskupljen kome? Jel' Ismailu A.S. Allah, teala, nema o ovome ništa, vidustvojeno je poslanik, s.a. Imamo hadisu kome se kaže da je poslanik, s.a. pitan o najboljemu, o najbolje žrtvi pa je rekao ona koja je najskuplja kod njenog vlasnika, koja se najviše plati. A najviše se plati šta? Deva. Deva bez besumlja najskuplja. Deva je naj... U svakom slučaju, kada je u pitanju Hedi, na hađu je najbolja šta? Deva. Jer je na hađu ciljano da se što više siromasio koriste, a nema sumlje da je korist od deve veća nego korist od čega? Od ovce. Po spoljašnjem značenju hadisa, ovu nagradu, ovih pet stepenij, nema osim onaj ko se okupa petkom. Ko se okupa petkom, potom šta? Ode u prvom... Pa je ovo došlo, ko se okupa, to je šta? Ili uslov? Ko se okupa? Ko nauči, dobiće će ocijen. Ko nauči, proći će. Je naučiti uslov? Jeste li nije? Pa jeste. Ko se okupa... Ko bude radio, dobiće platu. Ko bude, to je uslov. Pa ko se okupa, do, a da kažemo onaj ko se ne okupa da ima tu nagrodu, nemamo argumente za to. Nemamo, znači, dokaza. I ovdje se kaže, u jednom i kaže, eh, da, koji je učinio hedij, kurban, ovce, ove, ove, kokoši ili jajeta. Kako je nazvana kokoš kurbanu? Ili jaj kurbanu? Kurban je u stvari sve Čime se Allah, el kurban je došlo, od glagola karrebe, jete karrebu, što znači približavati se Allahu, pa sve čime se približavaš Allahu, to je u jezičkom općem značenju nazvano kako? Kurban, jer se time ti približavaš, tražiš kurbet od Allaha, znači njegovu blizinu ili njegovu nagradu, šta je za ono što činiš, pa je nazvano time, jel? Kurban. Iako u standardnom tom značenju ne može čovjek plati, kaže, jeste ljudi kolju ovce, ja ću, ja ću, kokoši ili ć pa kada iziđe imam posle 6. sata sa sunnah hadisu saje, tada se zatvara znači sohufi i meleki slučaju znači zikr. Ovi meleke što zolaze, braćo to nisu hafala koji pišu čovjekova djela. To su posebni meleki zaduženi za Tako da meleki imaju svoje zaduženja i pokoritelj. Ibadu kako smo često spominjali, ibadu mukremun la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amlihi amalu. To su sretni robovi koji ovaj rade po naredbi stvoritela svoga i nisu mu nepokorni u tome, tome pogledaju. O tako? La jasuna Allahe ma emarehum o jefa'alune ma ju'amarun kako je došlo u hadis u ajetu sura Al-Tahrim. O Ovaj, da nisu nepokorni stvoriteli te baruka ono onome što im naredi. Ovdje se kaže u jednom hadisu da i da djelesel imam kada imam sjedne na minber zatvareju se sohoti. A u hadisu koga imamo Odje na početku kaže se Kada iziđe imam Fejda Haredžel imam Kada iziđe imam A ovdje se kaže kada sjedne Kada iziđe imam i pođe u džamiju Možda je džamija velika Pa dok prođe kroz džamiju i Safaviju dođe To ima bakter, tako Da li je sada kada iziđe Iz svoje kuće i pođe u džamiju Ili je i ulazi u džamiju Ili je kada sjedne Znači imamo dva rivajeta Imamo šta dva rivajeta Šta vi mislite? Ma ja kad sjedne, lakše nam je tako, imamo više prostora. U pravosti tako, kad sjedne. Jer rekao je, kad imam iziđe nejasno je kad iziđe I da je bilo kad iziđe imam. Ovdje kada sjedne je šta? Preciznije. precizira znači kada iziđe je globalno. Kada imam uđe u džamiju, završeno je. Ali mislim se kad uđe u džamiju, šta kada sjedne na? Na mimbar. I tada je završeno. Pa je jako bitno znači, ovo, znači, opći jedan hadis Podvrgnuti čemu? Posebnom hadisu. A poseban je hadis koji kaže kada sjedne i one jasni. Iako je danas u mnogim džamijama u arapskom svijetu ima iman ima posebna lahata gdje ulazi do mimbere. Jer to je jako teško, znači ako je džamija velika, ljudi se natiskaju. Kod nas, alhamdulillah, između svake, svake dvojice mogu još trojice sjesti po džamijama. Svako ono sjedi u lahatluku, jel' tako? I ne doti Bog da ti nekoga dirneš da se malo pomjeri. Znači, čudesa se mogu vidjeti. Ti si živio kad odješ u džamiju. Znaš koliko imaš ti mjesta svoga? Samo koliko je stiha? 30 kvadratni centimetara, to je tvoje. Gdje se može skupiti i sjesti. I što više ljudi ima, tebi se stišće. Nemaš imaš ti prostora, ja sam došao prvi. Neka si došao prvi. To ne je nikakvo Ti imaš samo mjesta i kad čovjek kaže pomjeri si, ti se možeš pomjeriti, spiti se, duže da se sabiješ, jer to je Allahova kuća i svako ima pravo A nikako da čovjek dođe, želi svoje nekakav rahatok i svoje mjesto, nema znači pravo. I zato mi je žao kada ponekad vidim ovaj, da se traži u čovjek da se pomiri lijevo i desno i da vidi kako ljudi reaguju, kao da je on taj dio zakupio sebi, to je neispravno ti dužaj da se pomiriš ako i kako možeš. Dobro. Pa smo kazale znači da je ovaj hadis šta? Da se može pomiriti i da se, da ovo zatvaranje sohufa biva kada? Kada imam, kada imam sjedne na, to bilo nešto ukratko o hadisu. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى وعلى آله